Filip naiz eskualeriko medefeko president berriak ez tubegi honezik ikusten elkargo bakararen sedea beriziki fiskalitate arazoengatik. Filip naiz. Que... Harmonizazioa komplikatu da, tatsa heinak biziki ezberdinak baitira. Diferenzia da, batetik hilurat, adibidez etxeko ondarkinen bitzeko bueno, tatsaren zat. Uh, harmonize... Bai, dena perdin ezartzia komplikatu haizanen da. Filip naizek proposatzen du ez bat bainan hiru elkargo sortzea, eskolerian, bat probintzia historiko bakotxean, Lapurdin, Baixena Faruan eta xiberuan. Galdegin diogu ezote denez armonizazioa arazo berdina izanen, adibidez Lapurdin, gaur egun diren bost elkargoen bateratzean. Ui, ezazra, jo, adekomplikazioa, meki, avek dezekark de izan moen flagan. Bai ba komplikatu aizanen da, de da, de da de bainan de desberdintasun de gutiagorekin. De adibidez, de hartzen badugu enpresen garraio tatxa, Akaba Erobi eta Egolapurdiko 3 elkarreguak bilduz, hor karaioen koherentzia rikek o chimeiten arda, akaba eta Sibiruaren artean baino. Que de de de de entre Lagva et le et le hain begi unez ikusten ere akbako auzabezgienek egiten duten PMA poluaren proposamena sortzi el baitute ondorioz espaitak hasik deus aldatzen oraiko egoerarekin eta hori eta notre legiaren espirituan sartzen Philip Naissant